«А насправді, яка ви?» – сміливо запитала Олена і сіла на ослінчик. «О, бо дай тобі нікому того не знати!» – проклекотів її голос. Вона знову стала древньою бабою. «Я пасу тут свої отари!» – знову збилася на щось таємниче і незрозуміле. «Тут мої володіння!» «Нас тут легіон!» Люди тут піддатливі, дарма що хрещені, але не згубили своїх вірувань і знань, їх пасти легко. Усе тут наше: ліси, луги, джерела, прип'ять і навіть Дніпро. Наше зілля по лісах, кожне дерево, пташка, звірина і навіть небо наше, тут наші ворота. І знову обірвала цю таємничу, не зовсім зрозумілу, Олені Балачку, схожу на Мариня, і запитала просто. «Чим займаєшся?» «Готуюся до випускних іспитів. Завтра твір. Боюся». «Боїшся?» – стара відірвалася від шиття і подивилася на Олену гнівно і суворо. «Нам це почуття невідоме». Нехай бояться наші земні слуги, а ми не повинні боятися того, що роблять вони. То наші іграшки, живі ляльки. Ми можемо боятися лише його. Вона на мить вмовкла, грайся із ними, як кіт із мишами. Напускай на вчителів ману навій їм, що ти все знаєш і що тобі треба ставити п'ятірку. Вмієш це робити? «Вмію!» – відказала Оленка, пригадавши, як не раз йшла на уроки, не відкривши навіть підручника. Коли її викликали до дошки, плела казна що. Учитель лише дрімотливо покивував головою і вдоволено повторяв «Молодець! Молодець! П'ятірка! Дещо навчу тебе!» – такий наказ. Ти повинна вміти готувати мольфу і знати багато заклинань. Вміти поневолити чи покликати хворобу. Змусити когось любити чи ненавидіти, виконувати волю духа. Ти зможеш робити з людьми чудеса. Олена запам'ятала усе відразу. Випускні іспити склала на відмінно. Спала мало не до вечора. Коли прокинулася і пішла на кухню розігріти вчорашній суп, господиня її сиділа в нічній сорочці за столом, сонна, зморена і тасувала карти. Ноги у неї набрякли, затерпли, ломило спину, але вона складала розкладала колоду. Олена збагнула, що вона робить це з моменту їхньої сітанкової зустрічі. Махнула рукою і сказала голосно, «Вставайте уже, йдіть в кімнату!» Та мов би раптово прокинулася і важкою ходою пішла у кімнату. Їхнє товариство збиралося у Віталія мало не щодня. У ту квартиру на Русанівці Олену тягло, там почувала себе розкуто, там було затишно і радісно. Віталій подобався їй усе більше і більше, а якогось дня згадала бабусину вівдину науку, як накликати шалену любов, і зробила той любовний трунок, прочитавши над ним заклинання. Налила напів чай. Віталій прибіг наступного дня до училища, де вона навчалася, відшукав її, хопив за руку і довго не відпускав. Очі палали, руки тремтіли, він облизував губи і повторяв пошепки. Пішли до мене. Я так скучив, що не можу дочекатися кінця лекцій. Сьогодні у нас буде грандіозна справа. Її поява викликала радість. Хлопці збуджено вешталися по кімнаті. Олена зупинила пильний погляд на незнайомцеві, що сидів у кріслі у якійсь напруженій позі, і мовчки спостерігав за всіма. — Познайомся, — сказав Леонід. — Це наша неповторна Олена. Той підхопився і потисне величку, але міцну оленену руку. Його рука була напружена, і в усій його постаті прочитала якийсь складний як ребус стан. Хлопці повсідалися на підлозі, Олені запропонували крісло, лише Леонід залишився стояти. «Товариство, ми сьогодні повинні зробити одну добру справу». Олена перехопила захмилілий Віталію погляд і усміхнулася. «Він твій», – почула в собі голос. «Бери його». «Ви ж бачите?» – Леонід показав рукою у відчиненій балконі двері. За якими зелені листям, ледь лист сягаючи поручнів молодий каштан, що понад місяць немає дощу. Все посіяне, посаджене, а дощу нема. Сьогодні зробимо дощик, усі гуртом спрямуємо свою волю на хмари, прочитаємо заклинання. Ви всі це знаєте. Спочатку охопимо Київ, область, а потім далі підемо. Олена встала, вийшла на балкон і здіняла руки до гори. Коли вона повернулася до кімнати, наштовхнулася на закоханий Віталіїв погляд і вражено запитала. «А де ж усі?» «Пішли. Зараз буде гроза. Бояться змокнути». Він підійшов до неї близько, поклав руки їй на плечі і сказав. «Нарешті ми у двох». «Як я ждав цього». Я таких, як ти, ніколи не зустрічав. Ти – глибока криниця. Його усміхнені губи торкнулися її щоки, а потім припали до невеличких, але чітко окреслених вуст. Той поцілунок обірвав грім. Він розчахнув небо десь неподалік, а відлуння котилося з дніпровськими хвилями і впало у заплави. «Вийшло! Вийшло!» – з дитячою радістю вигукнув Віталій. Телефонний дзвінок пролунав тої ж миті. Віталій підняв трубку і почув щасливий Льонин голос. «Диво сталося! Нам підвладне небо! Отже, і на землі можемо давати толк! У наших руках людська воля!» У слухавці почулися короткі гудки. Наступного дня вони із Віталієм перевезли оленені речі. Весілля справляли на свято купала в Олениному селі. Так вирішила вона. Були найближчі їхні друзі та товариство, без якого ні Віталій, ні Олена не уявляли свого жодного дня. Цілій ніч на березі Прип'яті палало вогнище, і дівчата й хлопці стрибали через нього. Стояв лемент, крик, якого давно не чули ні ріка, ні ліс, що зеленим морем тягнувся аж до Білорусі. Сам Купало блукав коло того вогнища і пив молодий, веселий шал цієї весільної ночі. Давно йому не догоджали, давно не палали у цьому краї такі високі багаття. Але ось ця, що піднялася на вершину живучого древнього роду, з якого він не спускає свого недревного ока, ось це добірне зерно, що проросло з коріння Малахія, що жив у людській плоті і творив чуда у догоду безплотним, догодила йому і звеселила. Вона нагадала про часи давні, таємничі й прекрасні, коли люди й боги жили у злагоді і люди виконували їхню волю. Ця місцина, де колись стояла велетенське капище, з правіку їхнє. Дарма що виросло місто, що на місці древнього капища і могили росте он новітні, з трубами і атомним реактором. У ньому таємнича сила грізного і всесильного вальзевула. Його смертоносна кров і плоть, яку посміла взяти собі для служби людина. Ці володіння їхні були, є і будуть. Їх ніхто і ніколи не спроваджував із цих лісів і берегів понад древньою рікою Христом і свяченою водою. Вони не полохані. Їх легіони – і, як і тисячу літ тому, готові й надалі мстити цій землі і цьому народові, що зрікся їх і зневажив. Та, що стрибає через вогнище, коронована ними. У ній сила і тайна древнього роду, на вершину якого вона піднялася. Осінь поволі вростала в зиму. Давно опало листя з дерев. Його згребли і вивезли за місто. Лише тополі на бульварі Шевченка стояли у брунатних жупанах, не поспішаючи скидати їх. Сіялася з неба волога порохнява, і від того все стало сірим. Небо, асфальт, дерева. Марія перетнула вуличку і повернула на тополину алею. Накинула капор осіннього пальта і прискорила крок. Ідуть дощі, холодні осінні тумани клубочуться угорі і спускають на землю сиві коси. Пливе у сірі безвісті нудьга, плеве безнадія, і стиха схлипує сум. Василь виріс, як із-під землі, кутався мокрий плащ. Обличчя було теж вологим, а на чорному довгому волосі ненача лежала дрібна Роса. Лише сині очі цвіли густими пролісками і сміялися радісним весняним сміхом. Марія перечупилася порядом об ту непроглядну синь і відчула справді подих весни і чогось радісного, що лише викидає перший квіт. «Гарний письменник», – сказав замість вітання. «Мов би не слова ліпить, а кладе густі соковиті маски». Бере словами і малює, а ти бачиш це. Талановитий чоловік. А сина народив негідника. Україну в крові топив, бішовицьке ярмо Помагав на шию чіпляти. Не спагну цього ніяк. Як можна любити Україну в художньому слові, А в генах передати це не зумів? Десь хтось тяжко согрішив. Валентин виринув із студентського натовпу і йшов до них тополиною алеєю. Марія зиркнула на його приношені витерті на колінах штани, стару сорочку з одірваним верхнім гудзиком, за великий, явно з чужого плеча плащ, стоптані черевики і відвела погляд. Валентин усе перебивався у друзів, здебільшого у Василя. На роботу його ні на яку не брали. В інституті не поновлювали. Кожні два тижні вони їздили до Василевих батьків і привозили продукти. Тим і жили. Він привітався. «Кажу, що ось такий стан природи, пізню дощову осінь, ніхто краще за Коцубинського не описав», – сказав Василь. Ось тільки на сина натхнення не вистачило. Ката України народив. «На жаль», – тихо кинув Валентин. «А може він і сам стихійно любив свою землю, а не усвідомлено? Інакше не прогавив би сина, коли б виховував із нього свідомого українця?» «Ні, він любив усвідомлено», – заперечив Святненко. «Марія, ми йдемо зараз у майстерню до однієї дуже хорошої художниці і прекрасної нашої людини. «Пішли з нами, побачиш, які є серед наших сучасників та оновиті люди». Василь торкнувся довгою, як ускрипаля рукою її плеча. «Це недалечко. Ми теж не затримуємося, бо сьогодні їдемо до мене». «Добре, тільки ненадовго, бо в мене семінар. Хочу підготуватися». Вони йшли якимись вулицями, вуличками і зайшли у старе подвір'я. Валентин натиснув кнопку коло старих дверей. На порозі з'явилася чорнява жінка з короткою зачіскою і милим привітним обличчям. «Прошу, прошу, заходьте». «Познайомтеся», – кинув Василь, коли господиня завела їх до майстерні. Марія простягла руку. Жінка стисла її і назвалася Вікторією. Марія вражено роззиралася. Кімната вигравала вишитими старезними рушниками, картинами, ефемерним корінням, що нагадувало одноких чудовиськ – тобородатих лісовачків.